Ja, hej och välkomna till podden Snacka om röret. Idag tänkte vi prata lite om Smartstor, ett riktigt exempel. Eh, där vi har kyla, värme och el tillsammans för optimering. Eh, jag som pratar heter Jonas Sotsson, jobbar med försäljning på kyla på Danfoss. Vi mm. har med mig... Conny Andersson heter jag, eh, ansvarig för food eller butikskyla i Sverige och de styr, styr och fun funktioner som vi har i, i våra livsmedelsbutiker. Ja. Uh, har vi byggt en egen butik? Jajamän, vi har byggt en egen butik nere i, i Nordborg. Precis, det uh, är vårt huvudkontor i, i, i Danmark. Okej, okay. uh. så vi är inne i livsmedelsbranschen nu? Jajamän, nej det ska vi inte. Eller ja, det är vi ju. Indirekt är vi ju i livsmedelsbranschen. Men, men uh, uh, vi vill ju bygga den här butiken själva för att det är så många utmaningar med, med, med och överkomma med, med styrning och automation. Det är så att vi, vi vill testa det helt enkelt. Därför ja. själva har vi gjort och det. Och det har vi gjort tillsammans med partners. Vi har inte själva byggt den. och Vi har ju partners naturligtvis. Och, och, och, och så har vi då förstås ett samarbete med en butikkedja i, i Danmark. Ja. Så, att, så jag har förstått att det är en riktig butik som man går och handlar i. och Ja, precis det, stämmer, som... ja men det stämmer bra. Det är en, en, en butik som är, <laughs> vad ska man säga, en, en lite mindre butik. Det är inte någon, jag ska säga, den lite större nära butik kanske vi kan definiera den som då. Ja. Eh, så att, men det går att handla absolut. Eh, det som är för oss som jobbar i branschen som är kul och lite nördiga så är det, det som skiljer i den här butiken. Det är att det är en stor glasvägg eh, mot, eh, mot maskinrummet. Så kan man då stå där och trycka näsan mot glaset och titta på maskinparken där bakom. Så man visar hjärtat i systemet. Eh, exakt. exakt. Eh, vi har ju rubriken Danfoss Smartstore ett riktigt exempel. Vad är, vad är Smartstore vi pratar om? Ja, men smart story är ju liksom... Eh, vi, vi, vi på, på, på Climate Solutions är ju både kyla och värme då. Och, och det är klart att det är lätt att prata liksom en del, prata antingen kyla eller värme. Eh, det vi vill göra med den här som är, som är smart är ju att få liksom kontroll på energiflödena. Eh, från då hela vägen ut från disken, anläggningen alltså, där, där vi plockar våra köttbullar så att säga. Yeah. Eh, och sen den värmen som vi tar upp och så vad gör vi av den? Distribuerar vi ut den så att säga. Det, det är det vi vill testa va? Och det, med smart teknologi, och den teknologi vi känner till så här långt. Ja. Mm. Vi byggde den förra sommaren, eller invigningen var förra sommaren om jag minns ah, rätt på precis. Ja. 2023 sommaren, ja. och sen kan man säga invigningen var ju i augusti då. Så nu har den ju snart varit i drift i ett år då. Ja. Och de resultat vi börjar se så här långt är ju ja, imponerande, måste jag. Mm. Om yeah. mm. du ska jag börja beskriva lite vad smartsrum ser ut som. Och vi börjar utifrån då. Vad är det något speciellt man ser på, på butiken? Att det, det här är något speciellt? Ja men det, kommer man åka nu så är det ju en... Så, när, man, när man ser den först så är det ju en... en, en det är ju en rund butik för det första. Vi har en design med, med, med en... en en pergola runt så säga, med som är växta växt, gröna växter på som mm, okay. symboliserar liksom att det är miljötänket där så, ja. så att, det är det första som man ser. Sen är klart så har vi ju elbilsladdare ute på parkeringen och, och ja, i, innanför den här rundan som jag säger så är det ju en en, en, en butiken då i den här men, men ja. ja. Okay. Om du beskriver systemet lite grann då har vi någon varit som är speciellt med den på när man jämför med en, en så att säga, traditionell installation som man gör, så är det här då mer fokus på hur vi distribuerar vi energinna som jag nämnde här, mellan de olika systemen. Och såklart har vi ett elnät, då. Det är ett eldistributionsnät, ett, ett värme distributionsnät och ett kyldistributionsnät. Och det är de här tre näten. Det är som en, som en litet samhälle kan man säga. Det är de här tre näten då, som man försöker samspela, få, få samspela. Okej. Okay. Gör man inte alltid så? Man försöker ju. Men det, det är inte så lätt. Det är, ju, det är många aktörer inblandade. Det är precis en, en av de stora utmaningarna. Den tekniska utmaningarna de går ofta att övervinna. Men, men det som, det som man drabbar eller råkar ut för det är att det är olika användare. Det är ju en användare, någon som äger fastigheten oftast och någon som som är brukare alltså ja. butiksbestånd. Så att det vi får har möjligheten här då, är att vi har liksom hela hela system, hela fastigheten och kan liksom labba med hela, hela, hela alla system och få något spel Mm. Om vi bryter ner vi pratar först om kanske elnätet eller eldistributionsnätet, mm. Mm. Vad, vad har vi på den slingan? jag nämnde ju redan elbilsladdare, så klart det måste ju finnas när sådana idag så laddare ska det vara. Sen är det ju solceller på taket, så klart där vi kan producera vår egen el. Vi köper ju in el förstås från, från nätet. Vi klarar oss ju inte bara på solcellerna, så, att, så, så det, är ju, det är ju den, den stora delen elnätmässigt så och såklart belysningen har vi ju alltså det är ja. effektiv belysning. Eh, sen är det ju värme värmedistributionsnätet där vi, där vi då har byggt ett nät byggt på våran, våran eh, heat recovery unit som är en, alltså en enhet som, som är speciellt framtagen för på svenska alltså. Ja precis belysningen En som, som, som eh, ser till att plocka upp den värmen då, ifrån, från, som vi får från liksom Sen har vi ju naturligtvis eh, fjärrvärme, fjärrvärme installa installationer som kan stötta eh, om, om den behövs. Eh, och det gör vi ju ibland så köper vi. In. Men faktiskt så har vi inte köpt in mycket. Jag kommer tillbaka till det lite närmare. sen, Men, men det, det mesta producerar vi ju faktiskt eh, själva då med våra maskiner. Så det är ju värmenätet. Sen har vi ett kyldistributionsnät förstås. Då, eh, ja. Där vi, där vi eh, distribuerar kyla från maskinerna ut. Såklart ut till livsmedelkylan men också till luftkonditioneringsdelarna alltså, som man har i ventilationsaggregaten och ja. mm. Så man kan säga det är som ett litet samhälle med 3 distributionsnät så, ja. mm. så om vi tittar på de här utifrån och in så i slutändan mm. så hamnar vi in på det härligaste som är vår kylmaskin där inne. Ja, eller, eller två till och med. Det är två kylmaskiner, precis. Eller kylfrysmaskiner ska vi säga. Ska vi säga. Det är ju såklart så använder man ju miljövänlig kylteknik. Vi har koldioxid som kölmedium i de här två maskinerna. Den ena maskinen som, som, vi, som vi har där, det är ju en, en, en standard. Det som, som den här butikskedjan använder som standard i, idag. Ja. Den andra maskinen där har vi där som, som vi som är lite nördiga smetat på all teknik, all tekniskt. Tekniska funktioner som vi känner till på Danfoss. Då. Mm. Så ni innehåller ju, innehåller ju ja, det mesta, skulle jag säga, de här två maskinerna. Ja. Plus, jag nämnde också vår värmeåtervinningsmodul. Det står en modul mellan de här två maskinerna som, som, som, som, som samlar upp all den här värmen som vi får, restvärmen från maskinen. Mm. Vad vi förstår det som så kan vi också, då om vi kör den ena eller andra maskinen, och på det sättet verkligen kan jämföra dem med exakt befintlig last och systemfunktion och allt ja. Precis, det är ju intressant att se hur långt man kan komma med, med det som en standard standardmaskin också. Eh, vi kan komma väldigt långt idag med den ska jag säga, standardiserade kyltekniken som används här mycket här i Sverige också på, på våra livsmedelsbutiker. Ja. Eh, men det vill vi vill se, som all, om vi nu lägger på all den här tekniken på den här så alltså hur, hur långt kan vi komma? Hur mycket mer effektivt kan vi driva anläggningen? Det är det som är som är lite spännande att se då. Ja, mm. jag tänkte innan vi går in på mm. vad vi har inne i maskinerna så mm. vi har även två, eller en styck eh, kondensiunit CO2 som vi har eh, kört mot ventilationssidan. Ja men precis, alltså vi, nu ska vi jobba med naturliga kölnmedier, det, det, det går ju där. Och fortfarande så kommer ju det här med, med köln, det kommer ju leva kvar en stund men de olika varianterna som finns, men den naturliga körmedien är det vi ser framför liksom i, i det långa perspektivet. Och då, då vill vi ju naturligtvis sätta upp en unit med, med koldioxid också. Och liksom Självklart, så bara för att testa. Ja, men det är ju så. Det, är ju så. Så det måste mm. ju vara det. Precis. Om vi går in på maskiner då, vad har vi? Kompressorsidan, vad sitter där? Ja, men vi är glada. För ett år sedan är det väl nu så, så fick vi in bock i vår familj, Danfossfamiljen. Det är en kompressortillverkare som som har står för hög kvalitet av produkterna. Mm. Så det är fantastiskt bara man är i ett maskin. Vi som har varit i ett maskin tidigare vet ju vad ljudnivån brukar vara. Eh, och här har vi ett skolexempel på med teknik som är, som är liksom väldigt bepröva bra. Alltså det är väldigt låg ljudnivå för de här maskinerna. Så det är ju, det är ju maskiner. ja. Naturligtvis så är det ju LSPM-motorer och, och mycket till ja, LSPM, Line Start Permanent motor. Vad betyder det egentligen? Ja, precis. Det är, ja. Nej men det har en annan motorteknologi för som lyfter 5% på, på verkningsgraden på, ja. på kompressorn. Den är redan magnetiserad kan man säga. Ja, precis, precis. Eh, nej, och sen såklart varvtalstyrda maskiner för att uh, uh, balansera ut belastningen på, på anläggningen såklart. Ja. Eh, det finns ute i anläggningen då om man tittar i, ja, men Det är ju traditionella kyler och frysrum och, och, och, och, ky och kyl och frysdiskar. Eh, där har vi ju möjlighet att köra lite mer avancerad styrning också då, på, med våra standardregulatorer, våra case control diskregulatorer. Där vi, där vi försöker hitta den här balanspunkten där man, där man då flödar sina förångare mm. eh, lite grann man får en bättre verkningsgrad på förångarna mm. eh, eh, så, så det kör vi och det heter ju ALC på Danfots språk mm. Adaptive Liquid Control så vi testar. Okay. Ja. och det lyfter ju verkningsgraden då, på, på, på, på den delen sen ja. nu kommer vi ju in på det här med värmeåtervinningen så, för, såklart så vi jobbar ju effektivt ute i anläggningen och för, försöker få den gå bra och sen, så, och sen så, så plockar vi upp värmen som vi har nämnt några gånger nu till vår eh, uppsamlingsinhet. HRU som det heter. Ja, precis. För jag har förstått det som att det är en standardiserad variant på ja, ett flertal modeller med olika effektspann på som det ja. är optimerat för CO2-maskiner egentligen. Då. Tanken bakom det, HRU är ju, är ju alltså idag när vi. När vi Gör en standardinstallation, ta en mellanstor livsmedelsbutik. Idag är det väldigt. Vi har kommit väldigt långt med standardiseringen, så att säga. Det har kommit långt med standardiseringen. Och vi ser ju just de här utmaningarna med liksom hur bygger man då distributionsnät, alltså värmesystem system som, som fungerar bra ihop med CO2. Alltså 2 koldioxid är ju en, ett körmedium som har lite andra egenskaper än vad vi är vana vid så det kräver lite annan typ av design säga. Yeah. och det är det vi har gjort nu de här HRU är ju en, en standard design som du säger med ett antal kapacitetssteg eh, som, som man enkelt dockar ihop med sin CO2-maskin CO2 så att liksom, går in och väljer enkelt i våra beräkningsprogram och så får man fram liksom, ett artikelnummer så, så är det yeah. plug and play alltså, så, får man, så har man en bra värmeåtervinningslösning och vi vet ju utmaningarna med det där lite grann. Det, det är ju inte tekniskt men det är ju ändå. Det är ju, det är ju fastighetsägare och brukare som sagt. Jag tror att kan man jobba där som entreprenör eh, på det. Och få, få med sig både fastighetsägaren och eh, som eh, brukaren där i, i, i det här. Ja. Att man liksom pratar samma språk. Då kan man ju komma längre med Värmåter. Och det är det vi gör här. För jag förstått som mm. det vi har i. ju... Den här enheten är också reglatorn. Där pratar vi med vårt övergripande system manager på butiken. Så vi verkligen kan optimera mm. driften totalt sett. Nu mm. är det en liten kul att dra en liten aning till åt Jag var nere här förra veckan och tittade på den här butiken. Och, och vår eh, våran Einar där som, som, eh, som visar runt på butiken. När man startade upp det här. Då hade vi själva utmaningar med det här. Eh, för att vårt värmefolk då så att säga. Nu är vi ju samma i sittelsen vårt värmefolk tänkte att det var lite för stor risk det där och liksom bara ändra parametrar i värmeregulatorn. Och kylgänget sa ju samma sak. Så att säga. Men då fick vi sätta oss ner och prata ihop. Liksom, okay, hur ska de här eh, två som styrenheterna optimalt prata med varandra? Och det vill vi få till nu då. Bara för att vi ja, satt vi samma bord och diskuterade lösningar tillsammans. Ja. Så att, och resultatet är fantastiska. fantastiskt. där som jag nämnde här eh, han, han stängde av fjärrvärmet till, till skottet här i, i eh, vintras och vi har gått utan fjärrvärme skott helt och hållet eh, sen dess. Vi... Stort och... sett självförsörjande på <coughs> Oj, ja, om Precis, vi är självförsörjande och eh, dessutom eh, så har vi haft möjlighet att sälja väldigt mycket värme också tillbaks ja. till fjärr fjärrvärmebolaget. Så det är klart att du får ju ner en pay-off-tiden på det sättet också på, på installationen. Mm. Vi har även vår varma sida tar vi kontroll även på radiatorkretsen och tappvatten och allting på... mm. i den butiken vi har där nere. Jag, jag tänker ju så här, jag har pratat för, för, för ni som lyssnar, ni som har träffat mig pratar ju mycket såklart kylteknik som, som, som ligger varmt om hjärtat. men ska vi komma längre med de här installationerna så är det ju, då är det ju att ta hjälp också från, från värmesidan vad vi har för, idag har vi ju väldigt avancerad utrustning som avancerad kanske vi ska bra utrustning för att, för att liksom hålla ordning på temperatur och flöden på, på värmesystemen det är liksom förutsättning för att värmeåtervinning ska fungera optimalt eh, i, i fastigheterna. Ja. Måste man, och det har vi ju våra jag menar, Novocon och ABQM och allt, allt det som vi har hela det sortimentet som vi, som vi använder, som vi kan ansluta till till, till också över, över mot Så vi får helhet, helhet, Ja. Mm. En genomgång lite på de olika distributionsnäten. Om vi ska summera upp lite grann då. Vad är de smarta funktionerna och de lärdomar vi har fått under det här knappa året hitintills? Ja, men Det största är ju samspelet. Det är ju nummer ett. Att man, man behöver samspela för att få det här att fungera. Alltså det, man kan inte längre liksom tänka att okay, jag ska optimera min frysdisk eller eller Det ska man göra. Men, men, men inte bara det. det kan inte stanna där. För då kommer potentialen bli inte det du vill få ut. Så att samspelet mellan kylsystemen och värmesystemen för att få dis distributionen ut, det är, yeah. det är nummer ett. Eh, sen är det ju eh, att få balanserat ut. Vi tar kylsystemet då, det är som vi jobbar med som jag nämner då, det är som över delvis flödande förångare. Idag finns det teknik. Om man backar bandet när man jobbar med termostat jobbar man ju också, vissa installationer fortfarande, med termostatiska ventiler. Elektroniken ger oss ju nästa nivå så att säga. Men det kräver ja. att du ställer in det ordentligt. Att du verkligen lägger lite, ja, lite kärlek i och trimmar in det så att säga. Då blir det bra. Så att det är väl de... Framförallt de största lärdomarna. Samspelet och få, få liksom detaljerna på plats. Ta in expertisen där det behövs. Och ja. få experterna att jobba tillsammans. Ja, säga, tillsammans mm. är grejen. Det är liksom nyckelordet här. I, i det. Så man kommer över gräns, gränsdragningarna på. Värme, mm. kyla, el och de mm. bitarna. Och titta på mm. vad som är. Vi behöver liksom hitta modeller för det i, i branschen. Inte, inte tekniskt som jag säger. Det finns ju lösningarna redan. Men vi behöver liksom tänka till lite grann i entreprenaderna. Och i, i byggnationsfasen. Ja, men om man bygger en livsmedelsbutik och, och får med fastighetsägaren tidigt i, i diskussionen att det står ett CO2-aggregat här. Bygg nu värmesystemen rätt. Eh, så, så, så blir det bra. Och då blir det billig energi i fastigheterna. Annars måste man... Ja, då blir det ju att man pressar maskinerna och sen eh, så måste man i alla fall dumpa värme för att vi får inte ut med i fastigheterna. Ja. Och då blir det som en... Det blir ingen, ingen vinst då. Då får man ändå betala för det, så att säga. Exakt. Så, mm sista kommentar om bitarna har du något sista du vill lägga till om just den här butiken jag ser fram emot att åka ner själv och titta på den här snart så hoppas ni som lyssnar också har möjlighet någon gång framåt här och hänga på ner till att se den här butiken live och de tester vi har gjort på den. Precis, absolut. Och det, det ska vi se till att arrangera så att vi kan åka ner och titta. Det är en fin anläggning, en bra... Och vi är stolta på Danfoss över att Danfossöver har gjort den här anläggningen för att, vi lär oss jättemycket under resan också. Eh, men, men så här långt, bara vi har kommit nu. Första stegen vi har tagit är värt att åka ner och titta på. Och, och, och ta lärdomar då. För det är ju det som är tanken med det här. Yeah. Det är ju inte bara vi som ska lära oss. Utan vi vill ju dela med oss av kunskaperna till, till alla som bygger sådana här anläggningar så att man, man får kunskaperna med sig när man, när man bygger tankesättet så att, min sista kommentar är se till att planera in det och ta kontakt med oss helt enkelt så ska vi, ska vi ordna så att vi kan tillsammans åka ner och, och, och titta på den Ja men superbra, mm. tack Jonny för den uh, givande redogörelsen och butiken ja, det är, Tack så mycket ja. Jonas, tack. som alltid kul att prata med dig ja, då. <laughs> Tack, Bra. vi hörs Hej ja, hej